Rugăciune de mulțumire pentru taina na Duhului Sfânt. Aleluia, slavă ce e Duhul Adevărului, Cel care credeți în ești și Tatăl Te iubim și sunt Fiul. Prin să tatăl tău sau a venit cu în Prin darul tău cu care ne-ai împătășit. Bogățirea minunilor Domnului Iisus Hristos ne-ai plinut. Nu e pe Domnul ne-am mătășit, căci toată câte are toată pentru Fiul Său Celui Dumnezeu pe pregătăt și învățăt. De aceea prin tine, Cel care ai rămas nenumit Izvorul acestor daruri necreate, nesfârșite, nouă îmi s-a descoperit. De aceea, prin moținea în înunilor, se pot fi dată dară Sfinții ca Duhul Lui Dumnezeu, Duhul Înțelepciunii, Duhul, Duhul Înțelegei, Duhul Sfatului, Duhul Tării, Duhul Cunoștinței, Duhul Bunei Credinței, Duhul Temerii de Dumnezeu, Duhul Înfierii, Duhul Adevărului, Vistierul Bunătăților și Dătătorului de Dumnezeu. Aleluia, Slavă, Ție Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului, cel care și ne toate Te iubim și smăținim pentru Părintea Ta minunată pentru noi din pentru noi, Dătătorul de Viață ești, voința Tatălui Celesc și a Fiului celuibit, pentru noi o împlinești. Căci plină tatea cea Domnului este, o împlinește. Toate le echipnești, toate le știi, toate le împlinești. Ca o putere nesfârșită ca un atot puternic peste toate sopturile stăpunești, cu izvorul nesecat al înțelesiului și al înțelepciunii tale, toate cu înțelepciunile de privințări. Bunătățile cele veșnice, nu-i pădăduși, cu puterea ta, pădătoarele viață, toate de Sfințești, și pe noi cu grijă, nu-i pădăduși. Nu-i nuveți, nu, nu în nu încălțe de dușman, și demori uneape în ferești în bucătoși. Aleluia, Slavă Ție, Împărate Cinești, Duhul Adevărului, Cel care pretuținde de ai ești și toate le-înculești. iubim și smuțim mulțumim, fiindcă taina de dumnezeiască prin rupul în fiere negrunit, prin taina Sfântului Botez, ne păcate îți trănușesc necrece, prin urmăra cea veșnică ne-ai Prin taina Sfântului Mastru, prin viața cea veșnică ne-ai Prin taina creuției ne-ai Și să lași al tău ambenit, Prin taina Sfintei eu haristit ne-ai păcetit, Sfințit, desăvârșit, în Dumnezei, prin taina spovedaniei un neam ales, ai agonisit, prin taina nuntii limbile de foc peste Apostol, propăvăduitori ai Sfintei Evangheliei, ierarhi, duhovnuri, cloroci și postitori, călugări înțelepți, atunci ai coborit, și din ei ai împărăți lumini și înghiere, ai ales și ai pregătit.